مخدومی احطا که تو کوری جداشتا کنیش پیگی مشکات مبارت میں په حشی کی پیان کی کې وګوره او, آو میرکان تو آقا او دا دا دی کنی اقا زی که کوری دقلی که دا حالیس موضوعی دیکن اموری سمتا میوی نو سالی بسو وی جی نو سونتا بایی نو بسکو نا بیا چلو لنور دیا شروع دا امر دا با حد تا پار دی سو دا, دا پریجیت تا پار خون دی دا دې کبيله نه دې کسره په جمعه کې پاتې شین غاړه نه روان ده اا شروع پیل ارضی فارشه پزمک کې اک خوري کې وقتو او تاسو څنګه دې نو کې اک طلب کې من فض الله رزق تخره مسکر الله کثیرا او یادوي خدا پاک دیره لعلکم تفيحون چې تاسو کامیاب شئ په دوا جهانو کې او ویزار او تجارتن هر کله چې دیو بینی سوداګری ادا یو جد حي ابن خليفه يك البراء روا حدثنا او لهوا اوګه سره او کلی شد مدینه منوره تر راکوشو کنه شد قافله راکوشه داګه سره د مامه والا نزيد عادت چې د مامه به والا نزيد پر چسیو اتم بل به او خلق کو تراغون شنه بس ټول صحابه اور دې شخصي و په دغه تیم کې هم نا علي و سريو چې په کس شه والا مکن ولي يا روجي او غیر او کې وَا او وایزان او ارګل چې د وی ن او لهوا یا आवाज د سرود اواز د سرود څه یعنی د مشغول د مشغول دیان شوی چې سړی مشغوله کوي د خدای د ذکر او د فکر نه نو ان نو دې تلوار کوي ورخوريږي الیها نو د ته الیه مانو فکر ها چې دې باندې تا لیکن الله الہی هووی بیا له صحابه او مدحه کرے ولی زکه چې د دې دا مقصودی پکې تجارت وو دا ماما وا ها نزدک توحید و شو فو ها چې مقصود د دې هو چې کوم دې نه تجارت ته او دا الله خو د دې مقصود نه نه خو غیر مقصودی شي دې هغه دې د پروا وکې دلته سچې چې لکه خل نو پرت راغون شي داځي نن فدو ان فدو ندی ورخه او تلوان ته یله هاته تجارت تا او ترکو کوکا او ائما ata frigid ji kam deno ge kaso aw walang pa khutbaki qultu ya frigi malindalla am den mo nawark yasul khutbawi pa ke sare raqil jahil na ga khutbawi 50 tevi ata 50 tevi na ga yo bi raish ji aw walishu yo chata yo pa khuda bala wa raqkar عربسنه کنه یو شاخیره به دې احمق تو غره ی احمق وی چغر دابې ودا زمون خلیفې دی دې خدای په دغه باندې نپیګراستو وقران شریف ومتن وردی وترکو که قائمه دې پناست خدبو او قائمان هغه دې چې پونده په دې پی پی شریف نام خبر ندی وداد ناله کې وداد داسې راغلی قل تو اجمان د الله بېګې هغه ثواب او رزق چې د خدای په نژدې خیرونه به تر من الله وی نو دغه له وی نه ما کې شرود او د تجارت نه مول لوخه وای ځکه الله به ترين د ټول رازقین نه دی ولی ځکه چې خالق ترې ځکم دی موت وی د رزق کم دی او پچای آسان نه کی ها خبر مې تکړې وی بسم الله الرحمن الرحیم صورت منا چکون مدنی دی باس تا دی چهو لسیتو دی او مدنی بی عبرت دی بسیاد ملعی جی پیغمبر علیہ السلام و سلام مبارک دی چکم دینو کې کسو دی لارو آو د بنی مستلق دا پشپا گم کال د حجرت مانی دا غزاد چکل لارو آو دا چکم دیکنہ پیغمبر الله اسلام دی غزا ته لاړ نو هغه غځي کې غزا به شکر الله او هغه وګټله اپرن مې ته خبر وکړ چې جوویری ببی پلار ها زرا رابني ابي زرا دکټر جی نا هغه چکم دی کنه ها دکټر جی او نا چکم دی هغه به څنګه غزا وکړه هغه مسلمان جوړي او خوشحالي حاصله شو او نعمت یو ګټو وخت واپس کیندل کنا نو پدغه تیم کی دغه چکم دی اوځي کی دی دموکل او دی دکی یو کوي دی چې داغي نوم دی موریشی یو او دی غزا ته بنه مشتقل تا موریشی امه توي نه پاغه باندې وان دی او یوم مهاجر دی او یو بوته تلوار کولا کنا او او کلی اخیو بپکیوی او بخوال تا کمی دی اگه تیت الوار کنا پا دی که او محاجر راولگی دو او اگر بس ایوانسار لیه سپیالا ورکلا وی بخو دا پکیو پریگی دیرس دکم دوری خبر پی خیفولا او بس ناگان چکم دین امصاری چکم دین ویا لیل امصار او محاجر ویا لیل محاجری دالام استقاس دی تداور من کندیس سر بابا لگا کمیش وصیب من کند وی فی وی یا لالانصار آغا وی او پا دیکن آگان بس حضرت مبارک و غون وغون تدا خبر رو رسید قریب آوچه جنگ جوچه بی وی گی جلال وی وی گی ما دعا الجاہلیہ ویدہ سعواز دا جہیلیت تا زمانی دی ویدہ خدا سے کارو چود دا خا. اے حضرت ورہ گی پخپلا و ذات خود ویدعوها فا انہا منتنتن دا پری د لدین بدبوئیزی منتنتن ویدہ نتنن لدین بدبوئیزی دا معالم عمل اپری دے لدین کیرو کہکا و بس بیبرتے آگئے صلحو کلا بسا خو خوصل مس حضرت مبارک صلی الله و الہ و سلم اپدی کی دغه چې وکنه عبد الله ابن عبی دته مقطب لا سورج انصاری راځمک دغه خپل منصاری لیکنه یعنی حضرت جی دے. او انصان دا حضرت جوړ دی او دا دغه لیکنه دا اوس نه دی هغه چلاځم یوکلا کنه یوک دی کی او خبر نه دی زید ابن ارقم زید بن ارقم قسم شحالیدی ارقم موږ په بیګی مدینه منوره کې په اول حج کې د د په مکان کې دی رضي یکن په خدا او خدای د مکان کې هغه باندې او دار زید بن ارقم رضی الله و مبارک دپلی کلی وی نو په سرح کې کم دی ناګه پکې ناشته هغه مخلص سی حدویې ویتا استمانه ویچ ګور دا مهاجر رائل تاسو په ګډوډه باندې راځئ شو تاسو لازم کې ورکړئ باغونو باندې ورکړئ بیا شه د باندې را کې خودل پیدا شکارو کې چې دا ګوډه په بند کې تاسو په خپل باغونه بند کې بیا پستی په خپل تنجیبہ د دې مصیبت نه مخلایک ټول ملت کې وی وی زه خو کدار پړندې مدینه منورې ته صحیح سالمو کړ دې دم کنا نتا دا از د عزیزان د مدینه با د چکم دی ذلیلان د مدینه وباسي چاوتریا عزی شوک تی بی زیمه بل ذلیل شوک تی رسول الله محجری مشر زید بن ارقم باندې د خبره دي فوی دا اوجو کنه چې بارو کې زم به د جنازه مکه وي د رانویری چې له یخرجنل اعز من حل عزل او بس هغه دا چې کوم دین به په دې کې زه دې نه کومه تریدا تاسو وینم نه نه لکه یو دا نه جوان څلې ته پینې شي دا زمون نور نه به اسلام تر مينې ده خدا ته پینې شو ما سری بي که زالم شري چی کنه دې خورا وخرو کېجو کوټه پیش جو, جو صب ده جواب شته نا کنه خبره بدل کیږي وایې کنه خبره بدله کیږي ورته دې تاسو نه بیا ژ راغیو د دا په کې راغی پیغمبر علیه السلام مبارک دی او اوس ته د قتاده ابن نعمان خیر نو خبر به تل می ذکر شي ګدا اجر راغی کنه ورته وی وی نه وی علیه السلام د داخله کې وی ح حضرت پاک دې دلګی شو د تاسو خبره کړې ده دا خبرې کړې دي چې ډوډۍ په بندکه او پلان کېو که د زلیلان لوباس وو هغه څنګه خبر نشه وشي نو دې چې انا عبد الله ابن ابي جره اوخته ورته ویل کاته دا څنګه خبره کړې ده ها نا غلطه نا قسم دې وسه په پښه ژره باندې په خبره باندې باور کوي دې حکیشر چې حبی دې وې دا باندې دې قسم د قسمونو خوصه د قوم بیا پیغمبر علی سلام مبارک زه دې مقام ته ویږه ګوره ته به تحقیق کوي او مسلمان باندې دا لګي دا ولي لګي او دې منافق او بس خیر هغه چدينو بس پدې کې وي يا الله. ما سکول چې نه بلا سلام او خلک زاري شو روکړه يا لازم ما باندې څو سغته خدمت لګیدم د دروغه ما زم ما کې بس منچكون صورت په یو وار نازل شوي دا سورته منچكون په یو نازل دی او وی دې راوغتې ده يمشمہ وی ترى شیعه غلام حق پیږي قد صدق الله حديثا ستا خبر خدای رشتہ کړه الله ستا مرګ ته او ستا خبر خدای رشتہ کړو دی کاذب کو او بیا چې کم دی نو بس دا چې دا خبره تو خره شو کنه سورت المنافقون شو نه پدې کې چې کم دی عبد الله چې عبد الله بن ابي زويه مخلصو اگر هغه وی حضرت وي زمانہ خپل دي نو کوبل شو کی مرګ کی کنه نوزبه په بیا خپې مې په استاماتي جاسو دکازیم کوبې نه مې مرګو وې دې کې یو خبره ده کوې غیر چا په ماواله خره بيږي خلک پوه چي خپل مرګ دي مړکاي او په ظاهر خو خود کړه وې مې مړکاو اوبیا چې کله مځيني مو اړې ترانځ دي شو کنه دولار زاله داسه وسه دې په غلار کې راغې او د پلار د اوخته مخې نه وړې وې پلاړه نور د تنګور وې نه را کوشه تري اشتبه ويويا جز زليل ما او رسول الله ومهاجرين عزيز دي قال اني ما عرف خدا اقسم تشوست الله عسر اقسم بس ده بيوي لا مخلص دي ده مخلص ليه بس الله فاكر غير جلل دي ده ده لاخا دا شریف النحرذل جلال فرمایې اذا جاء كلمه ناقون هر کله چرائش تا ته منافقان شړي تا ته حاضر شي نو کالو دی و چې نشادو دې کې کنه منګه شهادت ورکو او شهادت خدای ته کنه دې قلد نه کنه او چې انک الرسول الله ته پیغام رد خړې والله او خدای پیږي چې انک الرسول الله خدای ته علم دي چې واقعي تدا خدای پیغمبري په دې کې شب شو بنشتہ والله یشهدو خدای گوي ورکي چې ان المنافقین لکاذبون ګوره دا جمله موتره زواله علامه طالبہ په دې پیږي چې والله یعلم انك لرسول دا دې پررا لدا قداسراشی چې زانجا المنافقون کاذبون شپین کله رسول الله والله یشهدو ان المنافقین لکاذبون نو دا پته ولګي بلکه دام احکمان نزدیک کہ منافقان کا ضد پہ انک لرسول اللہ کی کا ضد کی کپد شہادت کی کا ضد ها قضا بالمطول والمختصر والتلخیص یہ دروځینو کدا مساله تابعیدہ لا نازک دان جملہ په ما بین ذکراللہ کا دا جملہ موتر دا اعلی چدا دپدې سوال شي وسره اسه نشی چر تر رسول اللہ سره ونل گی مت ابو الله یا الله مو انکل الرسول والله يشهدو ان المنافقون كاذبون كاذب دي پر دې نشهدو کې ولي شهادت خوده مواتات قلب نه دا خبر په قد کسر په دا صرف په لسان په قلب نه او اتخذو او دي ولدي ايمن هم قسمونه خپل جنته دال پدې باندې ځان ساتیکنه ساته Himalo جان چې ساتي نو په شدو 20 منې کړی دي کرام هم سبیل الله د جاري کول د لار د خدای نه پدوي کې چې جهاد دی نه مې ویلو شار کنه نه دا پرځي ان هم څه أماکان يعملون نه بدترین بلکم کار بدګیږي کا دا سبب دبد عملون د دوی باندې ان هم امنو پیږي لسانن ثم كفروا قلبا او نفطوبیا او نو او اوله کې د نور لګې د په نو دی قوم لاې په کلام حق نه پیږي په خبره وېدار ایتہم پام <تصفح> کوچ دوک په یونس هي اور کلي چې دیوب نه نو تر اوجبکا تعجب کې خوشاله را ولي تعالی را اشامهم اج اجس پیږي اگر جشنه د دی لی له جماله هاته کډې کړې دي او سرش پیندي پین نه ځړې دي سرش پیننه نو سمند خدای دې محبوبي دا څه کو نشي کړی دي بلکې او د خدای په محبوب او شپې بل دا اعلی په مغغو او یي وویل او کجرته خبره کوي نو په پروت کړیا کې د دې وینا ته ولي فصیح دي جبه دې لري فصیح دي که انهم لکه ان دوی نه نه پوهیږي دي دي خدای هم زمته کړی دا خصم یو ورلا کړی دي خالص په یو ټکی یاګان دي کانهم خشب مسند دا دا جمع دا خشب دا تبې چې لږې دي چې او درول شي وي دیوال ته په یو ټکی یا غاړي بیا صبونه اجازه د کم دې کنه سو کوي لکه الکد چانه کدا چې کم دینو نو کې کسو توشدان روپ شي وي نو ما بیا مونته دې کله دا پټو رو کې شي نو ما بیا مونته را کنه په لخر دا اعلان کیږي ننگان بیا لکه تا وکی دا دا خود دماغ دنه پاک چه تا وازنه کنا او تا قصیده نوی چه تا اصرنچه دماغ پا نپاقی لانتیگی کسی زامده یحسبونا گمان کئی کل سیحت پا ارس چگا بانده کنا علیهم واقعتن علیهم چه دا جور پا منگ را وانکی کی ادا زور دماغ پا هم العدو دا دشمنان دی نا ولی استارازون کافر تک کارکی که نا فاحذر هم زانتی و ساتا زانتی پا باطن کے ساتا یا تیقص کے اسے گا پا بیدارے کے قاتلهم اللہ اللہ تبی لعنتی کی اخدائی دی, دی ملکی انعیو پکون کم دیکی دی دوی منی پیگی منی کی گی د ایمان معا قیام الورحان ویزا قیل لهم آور کلی چی دی توی ریشو چی تعالو رانشی غزر پیشکی که نا؟ تعالو راشه غزر پیشکوون کی یستغبیر لکم چمافیو غالی ستا پر رسول نو نلووو حرکت ورکی رؤوسهم سو نخفلتا پیگیر تکبر دا پرداش حا خا خا آس پا مانگ دلہ بردو غزر نفوتا پیشکو دا مانا آور ایتا هم تا دی بیوینے یستدون چا تکبر کی پیگی ایرانس که آو هم استغبیرون آدی تکبر کوون کی د او پېږ اوذر نهپې کې سبا اوونه لیهم بارابرت بیبانې تپته لهم که ت ته بخ مخنهله غواړي لهم او کتیپه بخن نه غواي لنج خیر الله خوله هم د مخبرت پبانند ده الله بخنتدي ته نه کوي ان الله لا دقومل پهشک او هم د دینه داغه کسانديقولونه چېواي مار ته غو نه کا خمت کې خبره کوله ک کوله چېلا تونپکو دا څو خرق مکوي علا منتقه چې باندې عند رسول الله چې پنيسته پیغمبر رسول الله مبارک دي حتی جن فقدو تردید چې بي کنه او چې پنيست رسول الله په دیونه خرق مکوي حتی جن پدو چې دي خارو واريشي حول محل در رسول الله او ولله د دې مدینه منوره په بلاشي ولله هي او د نوبي وقوفه شړې دی چې د خدای د پاره خزاني رسمان مزمکه نووله کې به ور کیږي ها کن د الماف د لایقون لیکن منکان پهې پوهیې نه ش خدانې د خلی پسېدي آیاقولو نه او دان پر خمکی ووي چېله یر وجهنا وجعنا چرته منګوااپ شوو م منورته لو خجن نر ازو نه او بسې عزیزان عزتمن خلکه پږې د م من دې مدی نه الازل <سلام> لهخواار خلکه ا اول الله علی کندا ظالم دون پیگی وللہ العزتو پیگی او د الله د پرد عزت بذات پیگی دچا پوا شتردی او ولی رسولی ہی پوا شتر د خدای او اولی المؤمنین پوا شتر د خدعو د رسول دوارو نا پرخمل ک تاسو پدریو وړل کی ولکن المنافقین لا یعلمون یا ایھا الذین آمنو ای دیمان خمندانو لا تلحقکم پېګې قابل دینې تاسو څلرا پېګې مشغول دینې تاسو څلرا اموالکم پېګې ما معلوم نستا تاسو او نه الواز تاسو عن ذکر الله د دین د خدای او د ذکر د خدای او ومه ی پردهانی که جاجدا کارو خو د خلې عبادتې د مالو دا الواد د وجره پره خوده پوله کومل خاصون و انفقو او تاسو خرج کئ په زکات او په حج کې بيګي بلار د خدای کې مې مرزه کړلکم من قم ان یاتیا مې میدانت نو بيګي احدکم الون به د زنه چلانی راغلی او د تاسو مرګ نه پي یقول به د مرګ پټیم کې وایي چلو لا بيګي چې زکات ني ور کړې ادا کړې نو دا خبره بکې ها دبعه د بسوال کوي در رجعت ل دنيا دا دایات مبارکه عبد الله ابن عباس دا خبر وکړه وې څوک چې زکات نه ورکي او دارنګه حج نه دا کوي نو دې په وخت زل کند کی دا درخواست الله په جناب کیو کیو پرشته او تا چې ما دنیا ته واپس کړي په دې کې اوس اله راغه او ته بیا عبد الله ابن عباس اته الا فینما يسال الرجعه الكافر یدا تد خدای نه نه یریږي به درجه اته تاسو قاننه دنیا تاسو خو پک دا سوال خو بکا چیر کی یا قران عباس به ته دا یا ته وته اثر یې چې وی وی تا پکې دا خو پکې بشته دی کم دګې دی مم یا ایه الذین امنو باه مسدرده کنه انکو دا چانس له خطاب دی امنو سره دی اي او انفقوا في الزكاه والحج نم مر تک نا کوم انکم دیات حاتکم ل فیکول ربی دیبو چلو ای ربا لولا قتلنی تاول زنه رشت کولم الا اجل قریبه مدینز دیتا نو پښ صدقا پ او نو ما بخيراتونه ور با کوم من صالحید او حج به ادا کړی لیکن دا ارمان ور کیدی شاله ک دا درخواست قبلی شي دار الحمدلله خاص قبول دی کنا قبول ده غیر مقبول دی الله ولی و اخر الله او هر کیز الله پاک چې کوم دینوږي کاسو نور استو کوي پېکه کنا نور استو کوي الله پاک او نفسو اذا جاء ارکل چرشی اجلوها هغه تیم دغه والله خبير بما تعملون چا ته تاسو کو د عبد الله بن عباس نا وی تا ته د نبی سلام دا هه د دینو تاریخ معلوم دی ه او لیکم زنا وی سورۃ التقابل لا خبره کړي ددن مخ کی ددن مخ کی 15 درش پیت درش پیت سورته نه او دې سلورم شپې ته دي نو ما ته دا په خوانه معلومه چې سلورم شپې ته مه دا غږه کې یوم التقابل راغلي دي چنده الوی ذاتا وان رضانو ما وی عام هغه چدي سو دا تاوان کال با دا صلی پیګه سلوخ پی, پی تمکار در رسول الله د دا پیدای په شروع کې او مقتیر زاد قال جل الدین سوتی فی علوم القرآن الاتقان فی علوم القرآن مرتفیفیه ودا بسل نقاشری سوره تغابن ما نو د خبره کها و دې ده کده خبر وکړه شو بل یې اوخر الله و خبر وکړه ان شاء الله نورسته کې یو نه پسو هرکل چې عجل لاغي راشي مګنا دل تکې دا خبره شو او پس دغه کال باندې وپاتو من لو خبير مما تعملون سورته تغابن مدنی دی او دا چې کومې سمانی اشراطه ته نتلسیتونه دی ا دې کې بس یو خبر ده هغه دا ده چې بګید چې بعده صحابه وې د مدینه مو اهم خبره وکي بس دا چدوی وکلا اراده وکړه چې مکه مدینه مونږه وایته هجرت کوو نه دا نه بخزا دوی دا په پر پرمطلق شومغه شو پریدي به یې الهامن ته من کو نه مونږ چاته پریدي چاته پریدي ته نو دوی باندې رمدر شو او پاتې پښو وکړی نبی چې کوم دې کنه راغي بیا چې خپ په زبانه رالی ل چې را لندل ته په مسلو د دین په یدل او دی په نه په نو يراديو کلچسو چې د زنا نوته او د بال بچت عذاب پر کو دا د زنا جاکو نو بیا خدای وته وځه پری او شتا اپ کوي اغه دغه خو خو بچت راغلي او څه او څه اپ وته مطلب دا چې و سپریږي د دې پس اغه ما خبره پکې دادې الله هرجل جلال فرمایي نسبح لله دا اخرې سورته د مشبحات او 5 تسبيو الله پر مافي سماوات میں لهو الملك یکي دې مستحق دا سلطنت او تصرف او له الحمد دې الله د پاره چکم دي نو سدي سنادا مو انا کل شان قدير ولذينا لا غبي نظير بمثل ذاتي خلقكم چتا شي پیدا کړی دې عليت ترت اسلام په سترت اسلامي پیدا کړې او یاد بل لري غوري دا په سترت اسلامي کات کې ده غوري او ان منکم کافرون باز تاسو کافر کی گی بی اختیاری ہی او من کم مؤمنون بی اختیاری ہی مزتا قد وفر کی پر دی او کافر دی بالمسلمان دی والا او ما تعملون بسویر ناری او تب مناسب جدا ورکی خلاق السماوات پیدا کری دی عیویات او والارد و شپلیات بالحقی فی کی کنا یعنی سو پا حق یعنی نپا باطلا یعنی پر حکمت او فر منفعت او صورکم او تاسو تی صورت در کردی شکل در کردی نب احسن سورکم ریگی کنا کل شکل در کردی از لا شکل احسن من شکل الانسان او الیه المسیر او دی اللہ تروجو دا بیان د علم کلی دا واجب تعالی دی ریگی آغا دا قدرت کلی بیان شو دا دا علم کلی یا الوم ما بسماوات ولل الله پی کی فاح سباندی سباسمانو کی د پزمکو دی او یا او الله کوي کی فاح سباندی توسرونا چدا سو پټوي او ما تولینو والله حالی وبي ذات الصدور الله عالم دی فاح سباندی شا بزنګ کیدی الم یاتیکوم پی کی کنا ایا نذیرغلی تاسو ته نبو الدینا پی کی خبر پی کی کنا خبر خبر د هغه کسانو ندا خبره خددیه خبره تقاضا کوي چې ایمان ا ای ننتی راغلی تاسو ته خبر دای کسانو کفرو چې کافرو من قبلو من قبلکم غما هی بس د مزاپل نه ده ها نفزا کو او وشکو ومال امرهم هغه کوم دی وبال او هغه تبای او هغه zarar د خپل کار د کو په دنیا کې او په اخرت کې راوی د پن عذاب الیم د راغت نو ګورای چې او باندې عبرت او افصال एकदा مسکور دو قسم عذاب چې په دنیا کې د بل اخرت کې دی نا پسوبه دې ګنه شاند کان ته اچېم راتل بچي ترسلهم په غبران دې بیل بیانات په خارو موجزاتو نه پکالو دې بي چه ل انسانان مراد دې بشر پدیک جنس دې ما طالب پرتي مراد دې جنس جنس دا سره څه کړې جمع شوینه وګروته غني کنه يه دې نه بیا پکاو ابشرون ای انسانان لبلا یحدوننا من تهدایت کی پیګه بر اسارت او د بشریت په مابین کې منافات دی فکفروا نو دی کافر شو او توللو او راجو ایمان نه الله او الله په پروا د دی ایمان د دین واستغن الله اعلی کرام اسا نه چې بات چې ته هیڅ به کافر شو او توللو یې راجو کو مستغنا الله به پروا یفره خدا نه نه نجي خدا د دین به پروا دی طالب دی چې ته مخولې واقعنه کې والله غنیون او الله چې کوم دی سدي فیک کنه غنی دی او حمید او شتایل شوی دی په د ذات زعمل د دینه کفرو فیک کوي هغه کسان دعوه باطله کوي کسان چې کافر دي چل نه وي چې تدبیب په فاس بعد الموت نشي لا قبرو نبرابیداد نشي قلت هو چې بلا بګې تاسو ورته یاد تو چې او ورته بي له تب سننه تاسو په ماس باید موت کیږي ثم لتن او بیا به تاسو ته خبر درکولي شي مې ما عملتم او ذالک علل یشیر او فامنوا نو فشی ایمان وروړي تعالو پر شل باندې وو نور الذی او فغ نور باندې ان جن ناجمن نظر کړی دی چې قرآن عظیم دی ولی دی احکام خود نه کوي کنه کوي او سره په لار باندې سمای والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم فاكم مرد ما نشاء الله متاسورة جمعكي نه يوم يجمع آقابة زي جمع تا اورا زي قيامت تا بلنم ده يوم الجمع يوم الجمع اتغولي وي ذكا دهك اولين واخرين بطول لا جمع شي او ذالك يوم التغابن دار وزد تغابن دا بيگه تغابن ستوية درغبن وخسارة ابگندم دا اوبن من یو پمبلکی په خساره کې وړاندول او شخصی را شخصی در خساره او تاوان اټګندن څنګه نو څنګه به تاوان یې کو غوړ بل لري دا مسله زان سره یاد لره چې پدی پدی دوځخ کې د مسلمان زیش تک ها نشتا دی او پدی جنت کې د کافر زیش تک نشتا ورا پدې جنت کې زه جنت کې د کافر زه ایمان دی. و جنت کې زه دي د کافر زه دي پکی په شرط ایمان کې د ایمان روړین زده مول برابر کړې ټیک ده او پدې دوزخ کې د مسلمان زه دي بشرط بشرط الارتداد چې دې ایمان نو کړی نه چکلا و کېږي کافر چیکم دینو کې چې مسلمان جنت ترلاسه او کافر دوزخ ترلاسه ند ده هغه مسلمان د کافر جنت د کافر هغه چې کوم جنت کې لیکل شو هغه د واغښت کنه هغه د دوزخ کې چې کوم لیکل شو هغه د د واغښت ایمان وی ته ده کړ یو یو بل په هزار کې وردل کوي نو ورد صح په هزار کې وردو دا می ته دی تغابن مرسو يوبل بالخساره كي قردبل نا ونو خيدم دقت شوا ومين يؤمن بالله او تشيمان نور الله او او عمل صالحا او عمل نيکو يوكفر انو الله ان بمحو كدهنا ها عذاب سيئاتيه بده اخر كده درسو ويل مدكي مغفر الله بابوي وي بده اخر كي كنچ تول ردي ودشپيم بيو ده مدكي امی مکو تا د ارشه بل بل مزه دا څه اماده نکی کړه ته نه دی او رضا او نسیئات هی و او الله می داخل کی جنات باغونه ته تجزیږي بهي کی بمین تحت الانهار خالدین فیها ابدا طلب عبد العاطری او ذالک الفوز العظیم دل یوکم یبید مکارم ولدی پکاردنه او انذین کفروا ا کسان چې کافری دي مکه ذبیاتنه اولائک اصحاب النار او حق حدین فیها و بیئس المصیر الله په کوم جماعت ثواب می مصیبتن هر کې یو مصیبت په نفسه کې په مال کې په انعام کې انسان تدریخ مصیبت رسی یو د ذاته یو مالته بل متعلقین وته الا باذن الله الا بقضاء الله ومن یؤمن بالله چې ایمان نور په جماعتکم شیر اسی نو فقزاد خدای رشی جماعتکم شیر اسی نو فقزاد خدای رشی یحدا قلبا الله به توفیق ور الله به هدایو کی در ده ذلتہ نو د ا نو د صبر توفیق باور کی کور بنکی بالکل باور کی دا دا با او دت فضلہ باندې بعد صبر پټیو لگی او الله هو کل شیان علیم الله په عرش باندې کامل علم لړن کې دی واچی تابهداري کوي له خدای ماكي رسول تابهداري کوي له پیغمبر علي سلام اسلام نه پنه دا اهدي فانت ولایتم اه که تاسو تابيد اره نه اراس کوي د خپل رسول نه خدای رسول سره لريش تا فانما على رسولنا البلاغ المبین لكنه پیغمبر زمون باندې بلاغ او اغه تبیح کاری الله لا اله الا هو خدای چدي الله مختدا دي اولال لن في الجنس دي الهه او الا پمنه د غیرودی غیر وحودی صفت ته موصوب شر د صفت اسم دلا دی موجودونه خبر محدود ته او دا پی الا شر د اسم او د خبر محدود نا دا هنده جمله دا سه د خبر د مبتدا دی ترجمه دا شوا د دې ګرامر سره موافق الله خدای پخچ دی لا اله الا هو نشری معبود بگی نشتر معبود برحق حق سی دنه موجود درا لکه نه موجود او الله او شپ په یو خدای فیا توکل المؤمنون بر صدق مسلمانان او داغه مساله و چې تاسو ماو کړلا یاه الی الذين ان من ازواجکم یقینا بعضی شکم د بیا نه شتاشنه زکاتولی بیا نه داشینه دی ګوره او اولادکم او بعضی د اولادستان ټول داشینه دی او ولکم ستاسو دشمنان دی لکه تاسو د خیر او د هجرت او د جهاد او و غیره نه پاتکئ فخزروا حمزانه ور ساتئ دغه خبر هم منه ای ډکا او بیا چې ترلالین بیا سه کنا ای زره د وکړه چې د وین انتقام ولو او دی لګو مالادا نا ذکر وانتعو وتصبحو وتفيرو صد د بربستل پالی وې انتعو ا ک تاسو اپ او کلیتا او وتصبحو د دینم درگذرو کو او تغفر الیتم بخنوکلا فین الله غفور رحیم انما اموالکم لکن المال نستاسو او ابلا نستاسو فتنه دا اسمای شهدی او لندوجن عظیم او پني ست خدای باندې لوی اجر دی نه مه پاری په اخرت کما توستویجو چپام کوچه د مالو د الواد د نوجنا تا نه چکم دی اجر عظیم پاتې نشي فتق الله یگی کنا او یریګه د خدای پاک نا مستتواتم چسم رن آیت مبارکن دام علوم شویع پیگی کنا چه تقوی واجب دا حتی الاسطتواعات تا قدر کمی پوری نو دا تقوی واجب دا آیت نادام صلی اللہ روح تا کنا علوم شویع پیگی وائی علم من ال آیات انت تقوی واجب حتی الاسطتواعات پیگی تر استطواعات پوری او وورید چکم شتا استه ته امر کیږي باکیه وداغه تابیداریو کې انفقو او خرج کړي دا خدا پلار لار کې مال خیرا نا خیرن لري مصوب دی دا خبر د پیګه یکو خیرل لنفسکم یکو یکو نشیب دا اته خیر تاسو نفسنو نه او مې یو که شو انفسي سوچ شو نا غبخل او دا هرڅه خپل نفس را اولای که همل نه فهم انتقد الله که تاسو قلذ مر خدا قرد ون حسنان باق بارتیو شنانا میدو او یخبر لکم الله بیتا ستا جو چند کی دنیا کی او یخبر لکم او اللہ بیتا ستا بخنو کی واللہ پاک چکم دے قدردانی کون کی دے عمل نمومن لگا چا سوا پیور کی او حلی و صبر ناک دے چا سبرم کی مستحق نا آزاب نا آزاب رستو کی او عالم رکی با شہادا علم دي پپټو پکاره او عزيزو چې زبردست او حکيم دي سوره طلاق مبارک دي نام ده ني دي وايي اسنتا اشرتاتن د دوله شیتو مبارک دي راځي پیغمبر علي سلام دي کې لو يا خبر دادا چې الله پاکو فدي صورت کې د تقوا سخت اهتمام کړی صحیح او يو سو کرتے په تقوا امر کړی دي فتقوا فتقوا فتقوا فتقو معلومه شو چې د دين بیا اتقوالي او مسالم او بلال راضي اوس دا ته خدا پاک وي چي يا دا عزت میندا قل من او ختان د د نزه کچورو شو لانه امام الامه داني نبی له سلام بي بي ته تعالی پرکړي هه نه دي ورکړي او دانوی علیہ السلام صرف خطابو دان پا دیتی مار د چھ امام الامت دی سید البشر دے کرن او سید الامت نا دی ملکہ سید الانبیاء دی جی دانوی تسوائی دان پا دیتی بار مانی گنور دا دی دان مانند دا چیگنی بی بی تا دچت تلاق ورکڑی دی نجی یا ایوہا نبیو اے پیغمبر علیہ السلام از امت تو گایا چیزا پا من نیسا ارکل چتاسو هرا دد تلاق تلاقنا الکد مل پیل دی ک <تصفح> بل کولی بل بیا په بیا به تلاق ورکه چې تلاق بیا څنګه تلاق ورکه لا کوه تحصیله حاصل دی انځل تلتم ار کله چې تاسو هرا د وکي په تلاق بني سو انو راځي نو په کرکوا چې نتاسِ طلاقَ كَي لِعِدَّتِهِنَّ فِي أَوَّلِ الْعِدَّةِ طاول نائج دے کے فیکی کنا یعنی پا عِدَّةِ یعنی پا داستِ طُخُر کی چاہی کی بجمان ای داستِ طُخُر کی بے طلاق ور کی چاہی کی جمعہ وصر نہیں کڑی انہی کا حالتِ حز کی بید عِدی گوری آجوگا سر پہ ور کی چاہی دے تیرہ شوا بائی نشو بات احسان طلاق لے کرنے حسن دیږي او درې کلا کا پدرو اتحارو کې داسونې دي اغم سنې دي او بدعي کم دي ها حالت حج کې دام بي دي دي درې واره په یو واره ور کړ دام بي دي دي وک شهري بس رازه پتل کوهن تلاق وت ور کې دي عده تنا پیګلې اول عده پا اول د دې اول د عده کلرا ها اول د عده بکلې چته وردی دي پدې کې ته ا دې کې شوینه فورن باید ته وروشي کنه بشي شو او کنه او احسنايدا پيږه او شمارې چې کوم دینو کې 100 یادل ریته پيږه کنه او ندا دې وجنه چې کوم دینو کې 100 دي هه لیکن احسو سچګه ده هه نو مو زکر ده کنه موناسته نو مو زکر شي را ده او سره دې چې ایت خود زنانه به نه راتګنه دي. دي. دي. دي. دي خدا ها پسره خو یې د دې څنګه ما؟ اته تقله صلوته وی دي زکه د زنا نه او چې کم دی پيږي او دا وی په یاداش کی او دا وی په فکر کی او په زنا نه او کې غفلت غالي دي وی خدای وش مارې دا د دې وجنه جه صلوته خدام راغلي دي ها او تقولا نخنه نو یې ریګه با اول امر د تقوا مڅه اوب منه په دې صورت تر تشماره موږ یې تقوی چه پسلی نی په نی پا تقوی پا کینی اغفا کامو عمل چه تقولی شی ربکم نا تخرجو هن تاسو ایمو باسای نا خطاب دی ازواجو متولکینو تا دا ازواجو متولکینو تا سری خطاب دی تاسو ایمو باسای من بیوتهن نا خفلو کورون نا ابلا یخرجنا عضیب امنو جی پا خفلا ولی زکا دا عدد چه کم دی حق اللہ دی که حق الزوج دی ها سويره حقو ها حقو زوج دي حقو لاله حقو نو خاون مرشدونو بدايځ د کناستیا حقو لاله حقو لابد دی کېد حقو لابد دی حقو زوج ندي خاون دي مردي اومه دا سلور یې او سلور میاشتي او لس شپې چکم دینو سي دا په فکر کې نه دي او خاون به بل دا حق لاندې ته ویخان حق کول عبادت نه دی کولی الا ان يا إل تينا مگر چې دې راتګو کې بچی ته بي په خپلم نوځي په خپلم نوځي تاسو باندې نو باسه او په خپلم نوځي ها الا ان يا تينا مگر چې دې راتګو کې به پا حشتيم مبينه په گناہکارا گناہکار څه دا گناہکار دا دا ویګي چې زنهو كلا وکړي او یا چې کم دینو نو کې کسو ز بېګ یغ له او یا زبان دراز وا یا نه ناشه زوا په یا ځان یو وا اغه غوړی چې یا سانیه وا د یا ساره قوا او یا پا سبا سبا پا هي شوا یا نه راغوا تاسو ناشزان ناشه زوا چې زبان دراز دا بم لړکوه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا نو دکلي د کورن بهل کوزه کې چې تل تکي دا دا غا چې کوم دی د خپلوان سره جنګونو کوي او نه به خېر دي کې دا علماء کنه په هدايا دا درې مسلې دي نو حاضر دی وځنه په باشي موږ را چې زه نه کړي د حد به را به او کغله کړي ونه لاس په تی او کنا دا کې کړي وانه چې دا به د کورن بهبل کوټنه کړکو دا چې تل تکي دا صدا بس زبانه ده تابت شرع دجی کدا سم دي او تل که حدود الله او راجا ارداشکم نه قوانین د خدای دي او ومن یتعدا او چات شکم دي نستهجاوز کو حدود الله پک ظلم نفسہ ذ ظلم کو پکل دان باندي ولی خپل ځان د الله عذاب ته ورکه کنه او لا تدری ادي نه پسته پتن دا تدری که دا زمیره مستتر لا تدری هيا دا مونث شګه دلکه مونث غیب شګه د وړي ینا پسته پتنلگی نو الله لا شاید چې الله په پیدا کی بعد زارې کپستر اطلاع نا امره یو نبي صورت هغه د چروزو خندتکی ها نو کنه نو د خبانو نو خیال ساته اے درې تلا په یو وار ما بیا پرو جون شکوډي کولې بشي اته شری <coughs> نو پیدا بلغنا هر کله چې دیو رسیدی اجل حننا ايده پلتا او ايده تسشو نه دا ورنځ دیشو بلغنا تو مندا تیرې دو دې کدرې ځکه دو دې نځ دې کې دو دې دا پکري نه را چې په امشکو اندیر را به اختیار دیږي اختیار اولدار دی اختیار به بلته خان دی پام چې کو حنا تاسو او ساته فی ما معروفین په کله طریقې موافق تقامی او فارق کو پننه او به اختیار ثاني او خوشي کې په معروف شخص په معروفه او اشړو او کبا هانونی شه زبای عدل خامندان دا عدل من کوم د تاسو نه ویګي او چه پاش نه کنه خامندان دا عدل د تاسو نه عدل وینه پاشپونی او من کوینو کاثر بنی رسنا دی بنی کافران بنی او اقیم الشہادت دا ختاند چاته دا خطاب د ګواهان ته غوري اغه خطاب دغه ته ووژو ینتو اقیم الشہادہ او دا کې ادا کم کوم شہادت للہ لپاره درزاد خدای د مشود علی او د مشود داوود د وجنه موږ اورای او زالیکم دا حکم مزګر چدي یعذبه من کان یوبینو اول سوچیمان نوی پاللا او پروزی رستنه او من یتقلا ویګی کنه امر بیت ومن یتقلا نن یقسم الامر ندی ها وکنه نو دا بیان هغه سوچره د صبر او یجعله دا اوله پیدا د تقواته لپاره یاد سره یابله یجعله الله وګرځي د پاره دې کې کنا مخرجن او باقی د تقوا خو نن تاسو د دې درجه ویل وکړ د تقوا د علامو تقوا د خواص د خصو الخاص یاد ځان سره یابله کنا الله وګرځي د پاره مخرجې دې کې خلاصي د تنگېنا نوسمنا چې په کومه مسله کې کفقيري با نحده به بلدري کې پماندار او کدي په قیدخانه کې والله به رعاه کی او کدي ناجوړ او خلیبې جوړ کی او کدي چې کم دینو کې څو پریشاناو خدای به پېټپینان کی مځبا یاد لري یو پیدا شو نه د پیګې کنه او او بل ویرجقه او الله به توجبر کوي من حسد اقدا هیڅو مکان یدي هغه مکان نه لا یا تصيب چې دې په ګومان نه کوي اور رازجی او مَن یَتَوَکَّل ریکہ کہنا یانہ او چاچہ توکل کو په الله د دې اځنادا معلوم شو چې دا توکل علاللہ دام د یو شعبہ د تقوا دا ہا دا کنا دی دام یو شعبہ د تقوانہ دا ولیندا چاچہ توکل علاللہ کو نو فهو حسبو الله ولر کتی دی امر چاته یتشتہ ان اللہ باجو امر اللہ رشیدن کدی امر قلتا ی المراد قلتا چک مو radii ابا پځ کیګنا کج عل الله تا کی صلی الله اگر دولی دی لکل شیئ ب ار شی د پاره قدره پیګ یو وخت معین او پیګ کانات ار شی د پاره کرا حتی ک زحمت میرا حتم دروټی م پوری ادا زحمت پم تروټی م پوری او الله پکوچ والله هم بیا نه یا اسنا چاوینا می ددی ها ملل محید تهلنا نو یا صدلگی او نو نو دی ته تا سوی من نسائکم د زنا نو ستاسو د کیبر د وجينا چ ډیر بوډه ا ای سدی توخ ان تبتم کستا سو ردی په عده کې شکی ولتقو حید راジナ هڅ کوستا ینا دغه چې عائصه خود ده کوم چایز نو په عده څون نو ایذ دبی چلا 3 اشهر دریمیاشت دي او بلای اغه مساله د ائسې ښوا د مساله د او بلای اغه بی بیانې لم یحدنه چې په وی باندې د وجد شغر نه ما شومال د دینه دلته غواړ اغه ته کې نه دي التکیه اسنه د بلته اغه یې اسنه کې نشته وړي ابو ولات الاحمال لاوین شو دی له لاګی درې مکتری کنه دي اولا ای د قرنګې درمه چې اټدا د هغه بیا نو چې کوي باندې حد ناراضي د جره کوټ واینه او بل خبره خدا پاک وایي مولات الاحمر او خاوندان د حمل چې حمل په خېټه دي نو ځدیه ایت سره چې وزد حمل وکي نو که اې که خاوند دل ته هدايتي لیکلي دي خاوند دل ته پتختل میږي او درته د دې وزد حمل وشو عیدت عرف کلا سنت خبره حره مولات الامر کذیز او کذ وکانه پسوشننده پسرا مولات لحمال او حاملان د حمل چری اجلهن انته ایتددی نی نته ایتدمنه نته ان یذعنا چې دوی به اوزی گئی حملهن ول حمل او من یتقلا دا سره دا ذکر د تقوا صالحا او چا چی سوچ تر خدای نو یریدا من امره الله به وو ګرځي د پرده کار ددنا په دې مې پاخر پا کیو سرا صالح ذالکا دا حکم د الله دی انزل فی علیکم ومن یتق الله دا فسلو رم سر د ذکر د تقوا لیکم رجی ومن یتق الله یو کثر عن سیئاتی الله به مخو کې دغه غناونه دد و یعزم لهو اجر اسکنوهن تا سو سویدا زنانہ من حیث او فاق مکان کی دا متلقی خزی او دا ازنانو شوي سكن تم چې تاسو پکې وسیګي مېم وجې کوم موافقت ته طاقت خپل سره موافقه د طاقت خپل سره اولاد دو روحنا او تاسو تنظیم مره پګي او تاسو ضرر رساني مکوي دی بیان او تا چې څه وت باني ماني جوړي یتوبه یو کو عليهن چې تنظیم اوله پدی زره وتمر سره چې پدی تنظیم اوله او دا تنگ کې تنگ کې تر دې چې د مها پري دی او خلا حس یمانا ده قبل او لا کی او و ان کننا <يامانا> او کچر تبیدا بی بیانې ولاه حملین همان دهن ده حمل بی پیګه نو په مدته ده حمل کې نه پک په خاوند کنه ده بل دا نو په انجکو هر و ان تواله او اگر کا کنه مدته حمل لوبدی تاسو خرج کې بدی باندې حتا تر پوری یوان او چې او زی گئی حمل خپل چې حمل زی گئی تاغه پر کاو له سمانه کوم کلي اولاد کوم دا ته به پښتوستي منه خاون ته ته اور کورته نديږي ها ها زه آیا سره دا غلی وو دا ته کار را نه ما وتوي مې دونه قده کان دي چا ته یو با دي مامان شو نه ته یوه دا خوځه حتا به شو کنه مې نه غو پوره کوج ونه کیسته به ديږي سره یو سو دل او دا حجوز د بنیا دم دي نو دا ول داس په جوړ کول پکار مخصه بس نو له حاضر دي وجنا ولا تدور روحندا کمزتر روشيدي مستګ د ف ان اربان لکم کته در کولکم یعنی له اولادکم نفا اتو حنا تاسو ور کوي وتا حضور حنا اغلو جر پورتکه کنه ورته ده د دې کوم اجرتی پرېزات باندې نه غبا په انسان باندې او ورکه او وخت او مشوره او کې بینکم په خپل ما بین کې په مارو پته کا نو کدا بچیدته په نته طریقہ وې چې دا په ولس خندي اپریکه ونه افغانستان دا معنا راکبده کدا په صدايا او به انت اثرتم او کتا سوفيوبل باندې تنګيو کې دا څو پدی زنانو تنګي کوي چې هغه یې چې واکه لري چې تی په ورکه اوجست نه ور کوي एकदा او ورکه دا او نه پساتور دی له خو دګی او نو تی په ورکی دتا او خرابله دایي بل دایي به وتا ورکی او بیا باندې کوم نو مسره د ناس نه جا هغه باندې بوم خرج کوي لیون ټیک او خامخاخه خرج کوي پدی زنانو باندې زو ساتن هاوند پراغه او دمداره من ساته د خپل مالداري او د پراخینا او من او اغه د جهان ملنګ خود را عليه چې څنګه شې په د باندې رزق اغا ده چې اغه فقیر دی نو فل جون فکو د د خرچ کی مما اتاه الله اغه چې خدای وته ورکړی دی اداږي وجه دا اغا دا چلا یکلف الله نفسا الله نف تکلیف نو کې یو نفستا الا ما تا مگر اغه چې اغه وته ورکړي دا هغه طاقت ورکړي سای جعل الله اعوذ بالله بوګر دی با د اسن یسرہ فستدی تکلیف نه کا خیر یا سانی او وی ګردول کنه فتو حاته وکړل او تکلیف نه ورست دی اسانی چ کم دیسو نا پچاه به کرام وراله اونه پکوچو وکه ايمن من قريه من اهله قريه او دې د صاحبان د کلو چ دې پر منی دا د امر د خپل پر ګارنا او رسوله او د امر د پیغمبرانو د خداینا نو حساب نه ها موږ ور حساب کوه خلا تعبیر کړي د په مازی ولی کولو القود کنه دا موږ ور حساب کو په خیرت کې عشابن شدیدا او حساب چې کم دی ډېر سخت او عذب نه ها په دنیا نه په دنیا کې لګي موږ ته عذاب ورکو عذابن نقرا عذاب, عذاب دې بدترین نقر منه بدترین او قبیح نه پزان قط وبال امر ها غو اوس کې اغه ثکل دی اووبت سکی اګه چکم دی zarar د خپل کفر او د شرک او کانما کبت امرها او دی انجان د کفر د دغه کلی خسرا تاوان دی اعد الله لهم اغه په دنیا کې شو او سخرت تر اچا الله تېر کړی دې لپاره پیګه په آخرت کې عذابن شدیدن فتقوا الله دی صورت کې بنزم تر کې ذکر د تقوا نحدان ویریګه ناول البا بِئِى اَصْحَابَ نُخَالِصُ عَقْلُ نُ الَّذِينَ آمَنُوا ا خالص صاحبان خالص عقل نو الَّذِينَ آمَنُوا دا ا خالص صاحبان خالص عقل نو غدی چی قد انزل الله عليكم الله نازل کړي تاسو ته ذکرن قران او رسولن و ارسل الرسل دا مګول به دې دا پهنه مردو او انېګلی دې پیغمبر دا د دې باندې ترجمه لا و نفس الرسل او باز وی هو جسدي وایی کی موږ چې شپشې وبوي دا رسول د ذکر نه بدل واقع کیم سید ولی دا نبی علی السلام چې کوم دی ذکر نه دی چې ګوري نو ټول مجسمه د ذکر نه رسول دا خدای سړی یادی یادې کی یادی یادې کی بالکل نه نام صحیح رسول ورسل رسولا یتلو علی کومایا تلا چلوې فتا شما یتن خدای مبجناتن شما جو حدلالتی په خپل مراد او دا بیان د سمری د ایمان دا اوری بیان د د ایمان ومن يؤمن بالله او چاچ ایمان غرا... دې خرج الذين چوباشه اګه سان چیمانه وروړي دې وامن الصالحات من الظلمات الى الظلمات او د جهل نور د علم ته راځي جي ولي ادمي ولي وياګه ځکه چې خبر به مومن کې نه نه خبره مسلمان کې نه نظر کم ده وي من ظلمات او د جهل نور د علم ته او من يؤمن بالله. او چا چ ایمان په خداه وروړو او وی عمل صالحا يدخل جنات دجل من تتر الانهار قائدين اجوابا قد احسن الله لكم رزقا الله تير بيد لپاره رزق حافظ ابن كثير اماد الدين وي جدي اياتون مبارک وکي تر اخر خبر الله ثابت يوا چغمات وا حرام دي دا باکي اياتونه چښونه پاتيدي دیکی الله د خپلو بالنگانو تا دا خبر خکار کئیو او دا ثابتی چې زمانت واعت پرز دی او زمانا فرماني خالص قبی حد و حرام دا دا خبر خی ولی اللہ قدرت سے سفات و مصوب تے کن دے اللہ اللذی اللہ غب نزیر و بمثل داد تے خلق پیدا کردیو اسمانونا او من الاردی او ذسمکنا مثل هن فمثل لاغی باند ہ یتنزل الامر نازلی امر تشریعی او تکوینی یا دوالا امر تشریعی یا تکوینی یا دوالا بین هن فما بین ذو اور اسمان نو ذسم کو کے ولی قاسمان نو وذین ذسم کی مویدی کندی مشوا ومن الارض مثلهن ناغ مویدی کن او نتعلم بگی الله تعالی خبر خبردر کو چې پیشه چې ان الله چې الله تعالی على كل شيء قدير ما نه قادر دي نو دا شموله قدرت شو او ان الله ادا کا نه نو دا علم اول نتا نه په ارشي باندې هاتا کړی دي یا علم نه نو دا شموله علم شو ناسکار شو چې پیغمبر علي السلام مبارک بخاري او مسلم مبارک کراګدي چته مازی کرن راستو دی بیبيانو کربټولو کرته په دې کې زينب بيبي کرلاږي ناغي به حضرت اغه شاه ساتدي ناغي کې به شربتو کو او شاه تنوير السلام خوښه ډېر خوخو روزه چې حبيبي دا شي حقوق دي مومن خو دي خو بخوري مومن وی خو دي خو بخوري راز په مازه کسان باندې راز کنه مې خدای خو هغه باندې کړی دي نام ډېر ده و بي هماپیته کله سره نه ديږي او حدت ممارقې دي ما خام کې چې دا قجره دي وخل لکنه او په قجره دي روزه ماته کړو دا نو دي کې ګوره حج او حرمت واړې دي ملهغه توګه ته دي وکړې او د خیر یوړ بل دي وکړې دي دنه کله سندکږي یو پکې سری یو خدای روزه ما کړا نو ګوره روزه ما ماته کړا سنت دي دا رسول ادا کړ او بل په دی کې دا کمال لري دا چې پرې جپکی خو دا تمام وګونو ته شات ورکی شارت ورکی تمام رګونه په وار جاری کی دغه کله کمال دي اته نو چې جون نظر نشي جاری کولی اپوکي شیخ حسن جان شه وی و دې کې بل کمال فقره کې ده چې دې سره نظر تیږي حضرت طالب بل کمال فقره ده